Imnul al cincizeci-le al Sfântului unul Teolog cu prescripția despre vederea lui Dumnezeu despre lucrurile Dumnezeu și lucrarea uimitoare, paradoxală a Duhului Sfânt și despre însușirile Sfinteșirei de o ființă trăim și că acela care n-a ajuns să intre în împărăția cerului nu va avea niciun folos, chiar dacă se va afla în afara chinurilor iadului. Ce este ceea ce se lucrează într-o mine de tine, Dumnezeule, cel ce-și cauza și căpetenia toate? Că ce aș putea spune și ce aș putea gândi, mare e minunea ce se vede într-o mine, dar necunoscută și nevăzută pentru toți. Care e aceasta, spunem, vă spune cu și eu nenorocitul sunt, sunt ținut și amestecat, mântuitorule cu întunericul și umbra cu cele simțite și simțirea cu făptura materială, cu sângele și cu trupul. Iar în acestea, fiind în chip și nenorocit, spaima mă ține când vreau să vorbesc. Văd cu mintea, dar unde, ce și cum nu știu. Căci modul e cu totul cu neputință de exprimat, iar locul mi se pare și cunoscut și necunoscut. Cunoscut pentru că se vede în mine, necunoscut însă ca unul ce mă duce împreună cu el în locul cu totul, de nicăieri mă face să uit cele simțite și mă scoate gol din toate cele materiale și din trup. E vorba despre extaz, adică este cunoscut pentru că este o realitate care se petrece în ființa Sfântului Simeon, însă e necunoscut pentru că ajunge acolo unde Dumnezeu îl duce. Așadar, ce anume este ceea ce lucrează acestea într-un mine, în vederile dumnezești? Acel lucru pe care îl văd, dar nu l pot spune, ascultă însă și înțelegere, un lucru cu neputință de ținut pentru toți dar în același timp sesizabil și împărtășibil pentru cei vrednici, pentru cei duomnicești, comunicabil și unit în chip insesizabil, unit cu cei curați, fără contopire, amestecat cu o amestecare neamestecată, întreg în cei care trăiesc, ireproșabil, fără păcat, întregi, în chip în, întreg, de plin. Strălucește în mine ca o făclie lumina dumnezească, sau mai degrabă se vede mai întâi în ceruri, și în chip nemăsurat de mai presus de ceruri închip, prea nedezlușit și nevăzut. Dar când îl caut cu o și cer cu stăruință să-mi strălucească, atunci fie se vede mai limpede de acolo, mă separă de cele de jos și mă numește și mă unește de strălucire în chip negrăit, fie se arată dintr-o dată întreg înăuntru meu lumina sferică, Senină și Dumnezească, fără formă, fără chip, cu o formă, fără formă, făcându-se văzută și grăind către mine acestea. Deci, din Lumina Dumnezească, Dumnezeu grește Fiul sau să observăm, <coughs> sau se aude glasul Trăimii, vorbind cu Sfântul Simeon. De ce mă circumscrii spunând că sunt în cer și mă cauți acolo și socotesc că locuiesc acolo? Îi spune glasul Dumnezeesc. De ce presupui că sunt pe pământ și proclam că sunt împreună cu toți și decretezi că sunt pretutindeni? Acest pretutindeni îmi trebuie o mărime, o sunt cu totul fără mărime, că știi că firea mea este mai presus de mărime, de tot ceea ce poate fi măsurabil de cuprins. Iar pe pământ arată o circumscriere a mea și eu sunt negre și cu neputință de circumscris odată pentru totdeauna. Zicând că sunt împreună cu toți, îți faci vădită tuturor neștiința, căci auzi că împreună cu Sfinții sunt eu însumi întreg prin ființă, simțire și vedere, dar și prin împărtășire împreună cu Tatăl meu și cu Duhul, Cel Dumnezeu. Și observăm că aici Fiul Hristos vorbește... Iată aflăm cine vorbește din lumina dumnezească cu Sfântul Simeon. Sau în lumina dumnezească Fiul vorbește despre trăime, despre sine, despre vederea dumnezească. Și că mă odinesc închid limpede pentru ei, într-o sfinți. Deci dacă spui că suntem împreună în fiecare din ei, din sfinți, atunci ne faci mulți și împărtășiți în mulți. Deci, dacă înțelegem prezența lui Dumnezeu în Sfinți ca una care divide trimă, atunci, sau care împarte pe Dumnezeu la cât Sfinți există, atunci e o privire politeistă asupra prezenței lui Dumnezeu în Sfinți. Iar dacă spui că e unul, pe Dumnezeu e unul, dar în același timp e prezent în toți Sfinții, cum atunci cel unul va fi în fiecare și mai mult cum cel unul va fi și sus și jos, adică și în cer și pe pământ? cum același va fi împreună cu toți, cu toți Sfinții. Cel ce umple toate, conform Efesen 4,10, cum va locui în unul, într-un singur Sfânt? Iar cel ce este în unul, cum va umple toate? Adică și pe sfinții, și întreaga creație, că și cerul, că și pământul, că și toate cele de dedesubt, iadul și tot ce există. Ascultă tainele nerostite, uimitoare, paradoxale și cu totul străinele Dumnezeului celui cu neputință de rostit. Dumnezeu este cu adevărat, există într-adevăr, acest lucru îl mărturisesc toți cei binecinstitori, toți cei evlavioși, toți cei credincioși, dar nu e nimic din cele ce suntem noi, deci nu e nimic de materie, nimic din cele pe care le știu îngerii și prin aceasta zic Dumnezeu e, nu e nimic, nimic din, tot, din toate, ca unul ce e creator, a toate, ce e mai presus de toate. Deci Dumnezeu nu e nimic din tot ceea ce El a creat. Iar creația nu apare ca o emanație din Dumnezeu, ci ca o uh, lucrare care apare la porunca lui Dumnezeu. Că cine ar putea spune ce e Dumnezeu ca să spună e cu tare sau cu tare lucru? Nu știu deloc cine, cât, cum și în ce fel este. Deci ne cunoscând eu pe Dumnezeu care e forma, chipul, mărimea și frumusețea Lui, cum voi tâlcui lucrările Lui? Cum se arată în chip nevăzut fiind în toate? Cum coexistă cu toată firea creată? Cum locuiește Dumnezeu în toți sfinții? Cum umple toate și ne umplu de nimic? Cum este mai presus de toate și pretutindeni? Căci nimeni nu va putea spune nici de cum acestea. Dar tu, cel pe care nimeni nu l-a văzut vreodată, împărate a toate, e supra milos, până în adâncurile tale, îți mulțumesc din toată inima mea că nu mai trecut cu vederea când ziceam jos în întuneric. Ce mai atins cu mâna ta dumnezeiască pe care văzându-o m-am sculat de-îndată bucurându-mă, că strălucea mai luminos decât soarele. Și iarăși vorbire despre extaz, m-am grăbit să o țin eu în și atunci, numai decât a pierit din ochii mei, și iarăși am ajuns singur în întuneric, adică în nevederea luminii Dumnezești. Pe pământ, fără să văd deloc slavă sa. Am căzut la pământ, înguinându-mă și plângând, mă vălindu-mă și suspinând cu durere dorința să văd iarăși mâna ta dumnezeiască. Ai întins-o, mi s-a arătat limpede și strângându-o am acoperit-o de sărutări. O ce bunătate și ce multă milostivire. Creatorul mi-a dat să-i mâna care ține cu puterea ei toate. Ce har! Ce dar negrit și iarăși plăzmuitorul a tras-o înapoi negreșit punând la încercare râvna mea. Iar mâna aici, mâna fiului sau mâna lui Dumnezeu este vederea luminii sale. Iar sărutarea luminii este însăși bucuria, bucuria pe care a avut-o trăind o bucuria Dumnezească. Și iarăși plăzmuitorul a tras-o mâna înapoi, negreșit până la încercare râvna mea, să vadă dacă o doresc pe ea și pe dăruitorul ei, dacă disprețuiesc toate și o prefer pe ea și rămân în dragostea ei. Și numai decât am lăsat lumea și celele lumii și mi-am încuiat toate simțurile, deci mi le-am depărtat pe rugăciune de la privirea acestei lumi și ochii, urechile, nările, gura și buzele și am murit pentru toate rudele și toți prietenii mei. Da, am murit cu voia mea și am căutat numai mâna lui Dumnezeu. Iar aceasta, văzându-mă făcând așa, mi-a atins pe ascuns mâna, mi-a luat-o și m-a călăuzit prin mijlocul întunericului în care eram. Am simțit-o și am urmat-o bucurându-mă, am alergat tare noaptea și ziua și am mers în corda cu râvna, și mergând eram iarăși ne-mișcat și atunci înaitam cel mai mult. O, ce taine, ce răsplătiri, ce premii! Și alergând eu așa, în mijlocul cursei, acea mână a luat-o înainte și la rugăciunile Părintelui meu Sfânt, a Sfântului Simone Vlaviosul, s-a atins de capul meu nenorocit și mi-a dat cununa biruinței. Sau mai bine zis, s-a făcut ea însăși cunună pentru mine, pentru că lumina lui Dumnezeu este cununa noastră, victoria noastră și haina de nuntă cu care vom merge la Stăpânul Hristos să ne judece, pe care văzându-o am avut o veselie nespusă, o bucurie negrăită și o voioșie cu neputință de rostit. Cum nu ca unul care am biruit lumea întreagă și am rușinat pe Stăpânitorul Lumii, pe Satana, primind mâna lui Dumnezeu o cunună Dumnezească, sau mai bine zis, luând în loc de cunună o minune, și mâna Stăpânului a toate, care mi s-a arăta slăucind în chipii material neîncetat, și neînserat ea mi s-a întins ca un sân și mi-a dat să beau cu bogăție laptele nestricăciunii ca unui fiu al lui Dumnezeu și iarăși apare lumina lui Dumnezeu ca un sân care îl hrănește pe Sfântul Simeon ce dulceață, ce plăcere negrăită ea mi s-a făcut și pahar cu băutură dumnezească și curgere nemuritoare de slavă din care împărtășii numai m flut de hrană cea din care se hrănesc numai îngerii, și se păstrează astfel de muritori. Adică, lumina lui dumnezească este bucuria, hrana, modul de viețuire în Împărăția Lui Dumnezeu. Făcându-se lumini secunde prin împărtășire, îngerii ca lumini secundare, adică ca lumini care se împărtășesc de lumina necreată a treimii. Așa și noi toți ne-am făcut părtași ai filii Dumnezeie și negrite, conform 2 Petru 1 cu 4. Copii ai Tatălui, conform Matei 5,4,5, Frața lui Hristos, conform 1 Corinte 9 cu 5, botezați în Duhul cel Preasfânt, că spunem Matei 3 cu 11, sau faptele Apostol 1 cu 5. Dar nu toți am recunoscut Harul, luminarea și împărtășirea, adică nu toți ortodoxi au experiența extazului nici că ne-am născut așa de-abia dacă unul din o mie ba chiar din zeci de mii de oameni a ajuns la vederea tainică, la contemplația mistică. Deci atât de rară este, dacă atât de rară era în secolele 10-11 când a trăit un simbol. Ce ne putem, cum, cum ar fi realitatea astăzi? Cine mai știe câtă câți de mulți sunt cei care au avut experiența slavului Dumnezeu. Deci de abia dacă unul din o mie, dintre o mie de oameni, ba chiar dintre zeci de mii de oameni, abia a ajuns la vederea tainică, la vederea slavii dumnezești. Toți ceilalți însă, cei care nu au avut lumina dumnezească, sunt copii avortați, avorton, zice Simeon, care nu-l cunosc pe cel ce i-a născut, adică pe Dumnezeu. Căci așa cu morții cu fundații în apă sau în foc nu simt nimic. Așa nici aceștia morți fiind prin necredință și handicapați prin nelucrarea poruncilor, nu știu că suferă un lucru monstruos și înfricoșător, că au o credință rătăcită și părându se că sunt fii ai lui Dumnezeu și nerecunoscându-și Tatăl. Deci cei care ne socotim creștinul ortodoxi, dar nu avem niciun semn static de la Dumnezeu, n-avem nicio vedere a slavii sale. Din păcate suntem niște fii nu numai neregitimi, ci niște copii morți, avortoni. După cum traduce Părintele Ica textul acesta, Simeonian. Deci dacă spui că -l -l recunoști prin credință, prin pisti pe Tatăl, pe Dumnezeu, pe Sfânta Trime, și să o că ești Fiul lui Dumnezeu prin credință, atunci și întruparea lui Dumnezeu să fie prin credință și să nu spui că s-a făcut om în mod real și că s-a născut în chip simțit. Iar dacă s-a făcut om cu adevărat, atunci negreșit și pe tine te face Fiul lui Dumnezeu în mod real. Adică dacă întruparea lui Hristos a fost reală, atunci și noi devenim în mod real prin vederea Slavei sale, Fiului Dumnezeu. Iar dacă El nu s-a făcut trup prin imaginație, atunci, negreșit, nici noi nu vom fi atunci duh doar în gând. Deci, într-o n-a fost ceva părut, n-a fost ceva mai de domeniu uh, imaginației, ci așa cum cuvântul s-a făcut trup cu adevărat, așa și pe noi ne schimbă la față în chip negreit și ne face copia lui Dumnezeu cu adevărat, Treimea. prin vederea zlavei sale. Rămânând neschimbabil cu Dumnezeirea, cuvântul s-a făcut om prin luarea unui trup, iar păzindu-l pe om neschimbabil, la trup și la suflet m-a făcut întreg Dumnezeu a luat trupul meu sândit și m-am îmbrăcat în Dumnezeirea întreagă cășbotezat botezat fiind m-am îmbrăcat în Hristos conform Galaten 3.27 nu închip simțit cine greșit înțeles cu mintea duhovnicesc și cum nu va fi Dumnezeu prin har și prin instituire prin simțire, cunoaștere și vedere cel ce s-a îmbrăcat în Fiul lui Dumnezeu dacă Dumnezeu cuvântul s-a făcut om în chip inconștient, e în agnia, atunci eu mă fac Dumnezeu în chip inconștient. Adică, dacă mântuirea, dacă Dumnezeu uh, n-a știut, dacă Fiul într n-a știut că este Dumnezeu, atunci și eu care cred în Dumnezeu, dar nu să produc nicio, nu să produc schimbări în Ființa mea, nu văd slavă lui Dumnezeu, nu simt halul lui Dumnezeu, înseamnă că mă mântuiesc uh, în mod inconștient. Și în conștiența ar fi, de fapt, mântuire. Ceea ce e cea mai mare hulă. Și cum se poate presupune de cuvânt? Dacă însă Dumnezeu s-a făcut om întreg în mod conștient, conștient de faptul că s-a întrupat, cu fapta și la vedere, atunci negreșit în chip ortodox trebuie cugetat că prin comuniunea cu Dumnezeu a mea, a omului credincios, și eu mă fac întreg Dumnezeu în chip simțit și conștient ien aestisic ignosi deci în mod simțit simt prezența lui Dumnezeu simt vederea dumnezească văd slava lui Dumnezeu și sunt conștient de ceea ce văd deci nu am halucinații. ci mă împărtășesc de slava lui Dumnezeu nu prin ființă iată, ci prin împărtășire deci nu mă împărtășesc de ființa lui Dumnezeu ci mă împărtășesc de slava lui Dumnezeu cât așa cum Dumnezeu s-a născut om într- trup fără schimbare, fără schimbarea Dumnezeirii, fără să producă mutații în Dumnezeire, și a fost văzut de toți, de toți oamenii, toți chiar și pe mine mă naște în chip inexprimabil și duhovnicesc. Și rămânându-om, deci sunt om, mă face Dumnezeu, mă face Dumnezeu prin vederea slavei sale. Și așa cum atunci când acela era văzut în trup, mulțimile nu știau că este Dumnezeu, nu-L sesizau, nu observau ca pe Dumnezeu pentru că trebuiau să fie curați la inimă ca să vadă că Hristos este Fiul lui Dumnezeu într-o pacă, e Dumnezeu și om, tot așa și noi suntem văzuți negreșit de toți oamenii, noi oamenii duhovnicești suntem văzuți de alți oameni, o minune așa cum suntem. Deci oamenii ne văd că avem trup. Negreșit ne văd ca oameni, iar ceea ce ne-am făcut prin Harul lui Dumnezeu, ceea ce suntem în ființa noastră, nu e văzut de cei mulți. Adică omul păcătos nu poate să-și dea seama că un om este sfânt și că e om duhovnicesc. Numai dacă este un om zmerit, dacă începe să se curățească de patim, dacă își plânge păcătoșenia sa, poate observa în altul viața duhovnicescă, poate observa sfințenia. De aceea nu, nu trebuie să ne mirăm dacă unii îl cinstez pe un om sfânt, ca sfânt, iar alții consideră că e curvar, că e mândru, că e păcătos, că e prost, că e eretic. Pentru că perceperea vieții domnice și perceperea interiorului unui om se produce tot prin luminare dumnezeiască. Numai când Dumnezeu ne, ne deschide mintea să vedem pe un rob al său care e sfânt ca sfânt, atunci înțelegem și noi că e sfânt. Dacă suntem nesimțitori și oameni păcătoși, putem să trecem de o mie de ori pe lângă un sfânt și să nu știm acela este robul lui Dumnezeu, ba din potrivă, să ne aliem cu cei care îl beștelesc toată ziua și să ne facem și noi luptători împotriva lui Dumnezeu din cauză că nu observăm, nu sesizăm, nu înțelegem, nu vedem în omul domnicesc, de lângă noi pe care trecem pe lângă el, lângă care trecem slava lui Dumnezeu și că el este rob ascultător al stăpânului și care are o viață dumnezeiască. Numai celor care au ochiul sufletului curățit ne arătăm ca în oglindă, zice Sfântul Simeon, așa cum suntem, dar pentru cei necurați nici Dumnezeu, nici noi nu suntem văzuți, unii ca aceștia crezând că ne-am făcut așa ceva. Deci când aude cineva păcătos sau ortodox doar cu numele, dar nu și cu fapta că am văzut slavă lui Dumnezeu, că ne împărtășim de simțirea halului Dumnezeu, că înțelegem că putem să tâlcuim scriptura cu halul Dumnezeu, cu toate păcatele noastre, că atunci când slujim, vedem slavă lui Dumnezeu. Uh, pare o poveste, pare ceva dubios. Suntem etichetați ca niște oameni scrântiți sau înșelați de demoni. Că cei ce se erează mă numai pe credința fără fapte, Continuă să nu Simeon. Sunt necredincioși. Iar dacă sunt necredincioși, atunci sunt cu totul morți, morți pentru viața duhovnicească, nu că sunt morți. <coughs> Bregon spunea și Dumnezeu cu Pavel, unde în Iacov, de fapt este, <coughs> este Pavel, ce este Iacov. Iacov 2 cu 18. Nu va fi însă necredincioși și spunem, răspundem cu înțelepciune. Pe care din acestea două preferi o credință moartă lipsită de fapte sau o necredință cu faptele credinței. Negreșit îmi vei spune, dar care e harul faptelor fără credința dreaptă și desăvârșită? Deci, ce contează dacă ai fapte, dacă n-ai credințe sau cum sunt faptele bune fără să ai credință dreaptă și desăvârșită sfântă? Iar eu îți spune, dar care e folosul credinței fără fapte? Deci, dacă vrei să cunoști, și am spus mai înainte, și să te faci Dumnezeu după har, nu în cuvânt, adică nu numai cu cuvântul, așa să te crezi Dumnezeu, nu în părere, nu în gând, ci numai într-o credință lipsită de faptă, ci în experiență și în realitate, în vederea minții și într-o cunoaștere foarte tainică, fă atunci cele pe care le-a poruncit Mântuitorul și cele pe care acela le-a suferit pentru tine și atunci vei vedea și vei avea arătându-se în văzut cu totul alb al sufletului, o lumină foarte strălucitoare. Vei vedea în material ființa cea imaterială, străbătând cu adevărat sufletul întreg și plecând de la acesta, și trupul întreg, întrucât sufletul netrupesc, este în acesta întreg și atunci trupul tău va străluci ca și sufletul tău, deci întreg trupul și întreg sufletul tău vor fi prinde slava lui Dumnezeu iar sufletul va fulgera ca harul strălucitor ca Dumnezeu dar dacă ești zăbavnic în a imita, în a urma smerenia Creatorului patimile și ocările lui, suferințele și cât a fost ocărât Hristos și nu vei primi să suport fie și cu mintea deși e mai bine închipsimțit, simțit atunci vei fi părăsit o în bezna și în iadul Trupului care este stricăciunea, care e păcatul, care e patima. Că și altceva este decât o moarte într-un vas nemuritor. Deci avem un suflet care este nemuritor, care este, are nemurire de la Dumnezeu, dar are o nemurire plină de întuneric, plină de iad, plină de patima. Încuiat aici, în veci, lipsit de toate bunătățile care sunt în lumină și de lumina însăși. Căci nu vorbesc încă de faptul de a fi predați focului și scrișnirii dinților plânsului și viermelui, ci de a locui în trup ca într-un butoi, ci a locui în trup ca într-un ca într templu care nu are ferestre către slava lui Dumnezeu. După înviere ca și înainte de aceasta și de a nu putea privi nicăieri în afară, nici a primi vreo lumină înăuntru. Și de a 10 și-a lipsit de toate desfătră de aici ca și de cele viitoare, precum am zis mai înainte. Spune deci tu, cel ce auzi, cel ce zici, nu vreau să ajung înăuntru acestui, acestuia lui Dumnezeu, nici să mă desfăț de bunătățile acelea, ci numai să fiu în afara pedepsei iadului să nu fac deloc experiența focului. Dar ce folos vei avea dacă se va face așa cum spui tu? Răspunde-mi prea înțeleptule și spune aici în mod ironic prea înțelept. Oare crezi că există sau va fi o altă pedapsă mai mare decât aceasta? Adică care? decât de a nu vedea slavă lui Dumnezeu? Nici de cum că își vei spune că și acum ești deja singur în chinuri, adică văzând aici slavă lui Dumnezeu și fiind în păcate, suntem deja, suntem deja în chinurile iadului și pedepsit. E dacă vei spune că atunci vei primi un trup duhovnicesc, dar atunci cum va fi închis sufletul acesta ca într-un butoi? Ascultă, învață cum va fi aceasta. Așa cum se seamănă sămânța după felul ei de grâu de ori și de celelalte plante. Și îndată încolțește după felul ei. Așa și trupurile celor morți cad în pământ așa cum sunt acum. Dar la învierea viitoare a morților, sufletele dejugate de ele vor găsi fiecare după vrenicia lor sălașul sau plin de lumină sau de întuneric. Cele curate și care s-au împărtășit de lumină și și-au aprins candelele lor conform atei și cu 7 vor fi negreșite în lumina cea neînsărată a Lui Dumnezeu. Dar cele necurățite și oarbe la inima, care au ochii plini de cum vor vedea oare strălucirea dumnezească? Vei spune nici de cum. Deși cine le va auzi pe acestea, spunem, atunci când cer milă după mutarea de aici, după moarte? Și cine le va deschide ochii lor care, vai, n-au vrut de bună voie să vadă nici să-și aprindă? Prin urmare... În întunerii lipsi de lumină îi va primi pe aceștia, iar trupurile, cum spuneam, se vor strica și putrezi chiar și cele ale Sfinților. Dar vor învia așa cum au fost semănate, greu curat, greu sfințit, vase Sfinte ale Duhului Sfânt ca unele curățite foarte, vor învia acum zlăvite, strălucind și fulgerând ca lumina dumnezeiască. Deși trupurile Sfinților, Sfintele Moaște, sunt date putrezirii, deși în altă parte sunt Simeon spune că Sfintele Moaște pe de-o parte putrezesc, pe de-o parte nu putrezesc, putrezesc pentru ca să arate că sunt ale unor oameni și că trebuie să fie și că vor fi ridicate ca trupuri dovnicești la viața veșnică după judecata la, la învierea morților, dar sunt lăsate într-o parte ale lor nestricăcioase pentru ca să arate Dumnezeu că în ele s-a păstrat, se păstrează harul Dumnezeu sau semnul că ele sunt ale unor oameni sfinții aceea că nu putrezez cu totul. Sufletele Sfinților care au locuit în ele vor străluci atunci, la în vie mai presus decât soarele, conform atei 1348. Și se vor face asemenea stăpânului ale cărui Dumnezeu și legi l au păzit. Dar atunci vor învia și trupurile păcătoșilor, așa cum au fost semănate în pământ. Cum vor fi trupurile păcătoșilor care vor învia? Vor fi noroioase, împuțite, pline de putreziciune, vase necurate, neghină a răutății conform a tei 13.25. Foarte întunecoase ca unele care au făcut lucrurile întunericului. Roman 13.12 și unel tot felul de rele ale semănătorului celui rău, al satanei. Ale satanei și ele vor învia nemuritoare și duhovnicești, dar asemenea întunericului, deși trupurile păcătoșilor vor învia, vor fi spirituale, vor fi duhovnicești, <coughs> prin sensul că nu vor mai muri, însă spiritualitatea lor va fi plină de întuneric, va reprezenta ceea ce și-a agonisit, sau ceea ce ceea ce au trăit, ce viață au avut pe pământ. Iar sufletele nenorocite și ele întunecoase și necurate se vor face, unindu-se cu ele asemenea diavolului ca unele care au imitat lucrurile lui și au păzit poruncile lui, împreună cu care vor fi rânduite în focul cel nestins, fiind trimise în întuneric și tartar, sau mai bine zis, vor fi trase în jos pe măsura greutăților după păcatele pe care le poartă fiecare și vor petrece acolo în vecii vecilor iar sfinții, cum spuneam, ridicați fiecare pe aripile virtuților lor, vor urca în întâmpinarea stăpânului, în văzduhul dumnezeiesc, al Harului Dumnezeesc, fiecare după vrenicia lui. Și așa cum s-a pregătit pe sine însuși, așa va fi negreșit mai aproape sau mai departe de creatorul lor și vor fi împreună cu el în veci. Arătând aici, un Simeon, că și sfinții, cât și păcătoșii, au diferite grade de bucurie, cât și de nefericire. Nu toți păcătoșii din iad trăiesc aceeași nefericire, nu toți sfinții lui Dumnezeu au aceeași vedere Dumnezească. Ci, după cum am citit mai înainte, așa va fi negreșit mai aproape sau mai departe de Creatorul lor și vor fi împreună cu El în veci. Adică toți sfinții vor fi cu Dumnezeu, însă fiecare îl va cunoaște după măsura sfințenii Lui pe care a avut-o aici pe care a dezvoltat-o în veșnicie. Nesfârșit săltând, adică bucurându-se Sfinții și desfătându-se de o desfătare fără sfârșit. Amin. Acesta este sfârșitul imnului 50 și vom mai avea încă șapte imne Până la al 58-lea, 8 imne, până la al 58-lea imn, unul dintre imnele mari ale Sfântului Simeon Teolog